Rugăcina treia, pentru lepădarea de satana și de lucrarea lui, Aleluia tată cele iubim, te slăbim și te rugăm, de ruiești, lepădarea de satana și de toate lucrările lui, pentru a ieși din toate cursele și viclăniile lui făcute din minciuni furtișacne, curății, abisti de slânare, otrăvire, hulă, mânie, iuțime, descântece, vrăjitorii, ghicituri, jocuri, prigoană. Lovire, bețiile, nevire, clevetire, mândrie, badrocure, râsite, cântece de lume, pentru ca tot neamul nostru, Biserica ta ortodoxă cu Îngerii cerului, să le ocrotiți și la cer, să le suiți. Aleluia tatăl ce Te iubim, te slăbim și te rugăm, dar lepădarea de satană și de toate lucrările Lui, cele din Soare, din lună, din stele, din izoare, din copaci, din lucruri din răspântii, din amestecături, din fierturi, din mâncăruri, din lăcomie, din învățături eretice și deavolești, din necuvioasele lucruri, din întuneric, din înșelăciuni, din nemilosivire, din vrăjirea cu păsări, din întrebările Duhurilor pentru tot neamul nostru, pentru țara noastră, pentru Biserica Ortodoxă. Și la dormirea noastră, Duhurile Cerele cu îngeri să le arungați. Iar pe calea cea luminată, sufletele noastre la cer să le înalțați. Aleluia, Tată, Celeste, le este iubim, te slăvim și te rugăm: dăruiește-ne de pădare de Satan, așa cum la tăi Sfântului Botez, de cel rău ne separat, Iar prin darul tău cel mântuitor, din înșelarea de ne-ai răscumpărat. De omul cel vechi ne dezbrăcat și în Hristos ne-ai îmbrăcat. Pentru că sufletele neamului nostru al ortodoxilor, le ai binecuvântat, de aceea de primejdei, de toate ispitele duhurilor rele, de împietrirea lăuntrică adusă de întoarcerea privirii către cele lumești, de orbirea ochilor conștiinței și cugetului, de tovarășia celor spurcați de uitare, de împrăștirea gândurilor, de zăbabă în post și rugăciune, de uciderea animalelor și a oamenilor, de tulburare, de războaie, de revoluție, de distrugerea hranei, de înfometarea poporilor, cu grija ta cea părintească pe noi ne-ai scăpat.